Oh uh -huh. Asalamu alaikum të nderuar tele shikues, paçiameshira dhe begatita Allahut qofshin me ju. Takohemi këtu për të realizuar së bashku emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Sonte me mua në studio për t'ju dhënë përgjigje pyetjeve tuaja është i nderuari Hoxha Jon i dashur nga Shkupi, Agim Bekiri. Asalamu alaikum Hoxha i nderuar, dëmirs erdhët. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, më vësojet. I kemi disa pyetje të ndryshme dhe un besoj që me knajsi ju do t'ju përgjigjeni atyre. Me lejen e Allahut subhanahu wa taala Atëherë po e lezojmë pyetje në parë, për nga mberi sallallahu e selem thot kështu, shenjat e dyftyrshit janë tri, kur fletë gënjen, kur premtonë mashtron, dhe kur i besotë diçka aji të trathon. Do të nga komentoni këtë? Po, bismillahirrahmanirrahim, falendrimi i takonë Allahut madhruar, salavatë dhe selamet që ofshin bi Muhamedin sallallahu aleyhi wa selem, bi familjen e ti, shoket e ti, dhe mbi të gjitha ta që ndjekin rrugën e ti derin të të në kiametit Hadithin që përmende e transmiton uh, e buhurere radhjallahu anhu, kurse këtë hadith e ka shënuar Buhariu uh, Rahimahullahu ta'ala në koleksionin e ti të haditheve që quat Sahih el-Bukhari. Hadithi uh, tinglon kështu, ajetul munafiki thëllath, idha haddëthe këdhebe, wa idha waada akhlefe, wa idha të mine khan, që dhe thot, shenjët e munafikut janë tri, kur fletë gënjen, kur premtonë, nuk e përmbu shpremtimin, dhe kër i besohet diçka, e të rathon besën, ose emanetin. Ky hadith është transmituar edhe me një form tjetër, nga Abdullah i Ben Amri, radiallahu anhu, pashtu ishenua nga Buharju, rahimahuallahu ta'ala, dhe tinglon kështu, Erba unë men kune fihi kane munafikan khalisa, wa men kane të fihi khaslatu min hunë, kane të fihi khaslatu minen nifakë, hatta yadaha idha tumina khana wa idha haddatha kadhaba wa idha aahada ghadara wa idha khasam fajar cha thot katr cilsi kushi posadon uh, ka than peyamberi sallallahu alaihi wasallam ai st munafik i pastert e nse ka vetem nje cilsi prej kyte katerve ai uh, ka nje cilsi te dyftirsis faktikisht te dyftyrshit derisa ta braktisat cilsi ato jan etrathon e manetin gënjen kër flet nuk e përmbu shpremtimin dhe kër grindet ose zihet me ndë njerin i të i kalon kufit etash cili është komentimi i këti hadithi dhe që a kanë thonë djetart këj hadith pak sa dukat si problematik dhe në shikim të par si kur vjen në kundrështim me parimet e besimit të ehlisonetit të cilët thonë se më katët e më dha njerën nuk e bëjnë mos besimtar ose dyftyrsh. Atër cilat janë komentimet e djetarve, ato komentime mund shkurtim ishtë i përmendim, ashtu si që ka përmendur djetari famshëm Hafidhe Benhajeri, Allahu e Mëshiroft, në librin e ti po ashtu shumë të njohër Fethul Bari, Sherh, Sahih, El Bukhari. Ka thënë, djetartë rëthë kuptimit këtyre fjalve të pejambiri sallallahu aleyhi wa sallem, kanë dhënë pes mendime të gjitha, po që se rrumbu laksohen, shikohen në përlibrat të ndryshëm, janë pes mendime, unë do të i përmendi shkurtimisht. Të gjitha, gati se si janë të përafrt ato mendime njëra me tjetërë, dhe të gjitha, dhe me thonë, shpijen tek një rezultat i njëtë. Ajo se njëri ju nuk bëhet, muna fjek ose hipokrit, me mëkatet më, më dhasic janë përmend këto në, në këtë hadith. Mendimi parë, thotë se Kto bëhet fjal për një përgjassim alegorik mes besimtarit i cili i vepron këto punë të ndaluara ose cilësohet me këto vese të ulta dhe mes e, hipokritit i cili nuk e beson Allahun. Do thonë është përgjassim alegorik e nuk është përgjassim i realt. Do thotë ky besimtar i cili bën këto vese nuk është e, hipokrit, do thonë i realet, por është në aspektin në me thonë alegorik. Medimi tjetër, thotë se pengamberi sallallahu aleyhu a sellem më këtë hadith ka pas për qëllim që të natërhejgjë vërrejtjen në mënyrë që të ruhemi dhe të mos i veprojmë dhe të mos karakterizohemi ma ato veset e ullët si që është gënjësht, ratrathia e manetit dhe mos përmbushja e premtimit. Medimi tjetër, më me radhë thotë se bëhet fjalë për Me këtë hadith, pengamberi sallallahu a.s. ka të reguar për hipokritin e realit, mirë po, për atë person, i cili atë shumë i ka mishëruar në vetë vete këto vese, sa që ka arritur derin atë masë, ku mëndonë se ato vese janë të lejuara. Gënjë e shtrashe lejuar, mos përmbusha. Dhe në momentin kur një musliman, një besimtar, mëndonë se disa gjera të cilat Allahu i ka ndaluar lejohen, Apo edhe kundërta. Disa gjëra të cilat Allahu ë i ka lejuar ndalohen, në këtë moment ai bën një vepër e cila e përjashton atë nga e, nga suazat e, e fesë islame. Medhim i katërt, sot se këtu kemi të bëjmë me një përshkrim nga i dërguari i Allahut, çu ka bër hipokritëve, të cilët kanë jetuar në kohën e tij dhe të cilët besimin e kanë shfaqur, mirë po, me zemrat e tyre nuk e kanë besuar Muhammedin s.a. Thonë për jamberi s.a. nuk ka folë për besimtartë, mirë po, ka folë për mos besimtartë me këtë hadith. Të gjitha këto mendime, me gjithse ka për e djetarëve të cilët i kanë përkrahur, njësërish nuk janë e, gjitha që të fuqishme, andaj mendimi më i sakë dhe më i fuqishme dhe më e, konform me parimet e besimit të Ahli Sunnitesh mendimi i pest, te cilin mendime per krah dietari shumë i njohur Kurtubiu dhe Hafidhi i mirënjohur Ibn Rajbi rahimahumullah taala, i cili thot: Hipokrizia ose dyftirsia ndahet në dy kategori. Ka hipokrizin të madhe, e cila është në besim, që nënkupton në shfaqjen e besimit dhe fshehjen e mosbesimit që domethën kanë qenë ata hipokritët sikur sa Abdullah ibn Ubay bin Seluli, Abdullah ibn Sebi dhe të gjithë ata figura domethën të njohura nga historia islame të cilët kanë jetuar kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe janë paraqitur kësse janë besimtar, mirë po në realitet ata nuk kanë besuar shpalljen të cila e cila i ka ardhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë rast domethën lloji kategoria e ditë domethën e nifakut ose hipokrizis është hipokrizia në fjalë. që një vepër e uryrë, e cila shpijen, ndoshta, në mosbesim, mirë po nuk e bën njeri unë mosbesimtar. Nuk e bën njeri unë e, mosbesimtar. Kjo që u të përndryshe edhe e, një faku ose hipokrizia në, në vepëra. Cilja është definicioni, definicioni i hipokrizis, dyftyrsis në vepër, është që të ketë një kundrështim mes asaj që dykushe paracet nga pamja e tje jashme dhe brendisë e ti. Mirë po nuk bëhet fjalë p nuk bëhet fjalë për Moze. Ky lloj in hipokrizis, do të them, prej këtij lloji të hipokrizis janë friqësuar ë shokët e shok Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. E thot një dietar Ibn e Vibuleke, dietar i gjeneratës së dytë të muslimanëve, thot se kam tekuar më shumë se 30 prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem dhe çdo njëri pritire, prityre friqoheshte se e, është, më thon, ka një një pjesë të hipokrizis. Gjithashtu edhe Imam Ahmedi rahimahullahu taala në një rast e pyetëm për njeriun i cili nuk friksohet e, mos vall ndonjëherë mund të bie në dyftërsia ose në fak ose hipokrizi. Imam Ahmedi rahimahullahu taala tha, e kush mund kush është ai i cili mund që të e garantoj për vetveten se nuk të mund të bëj domethënë një një ves një ves të tillë. Këto janë ato pesë mendime kryesore të cilat thonë se domethënë i shpjegojnë fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se shenjat e munafikut janë tre apo janë katër. Çka do të thënë kjo? Këto fjalët e Muhamedit sallallahu. Tash për të komentuar me gjithsej, do të them, hadithi është për komentimin e hadithit duhet një kohë shumë e gjatë dhe ka shumë çka për të thënë. Mirë, por unë diçka përmend edhe disa çështje të tjera të cilat janë të nevojshme për kuptimin e drejtë të këtyre fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Eee tre cilësit që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, në këtë hadith. A do të thotë se vetëm këto cilësi janë cilësit ose karakteristikat e hipokritit apo ka edhe cilësit tjera Nëse shfletojmë Kur'anin për shemull gjem shumë cilësit tjera të dyftyrjhve të cilat nuk janë të përmendura në këtë hadith Për shemull Thotë Allahu subhanahu wa tala Innel munafikine Ju khadi unë Allahe wa hua khadi unë Wa idha kamu ilas salati kamu kusala Ju ra unë nase Wa la jathkruun Allahe illa kalila Hipokritit Mendojnë se e mashtrojnë Allahun, mirpafallahu i mashtron ata. Ata kur ngritën për të fal namazin, ngritën me një përtacsi. Punët e tyre i bëjnë për sy e façë dhe Allahun nuk e përmendin vetëm sepak. Pra, vetë mendimi i hipokritëve se ata i mashtrojnë Allahun është një cilësi e tyre. Adhurime të cilat i kanë kryer, më thon, i kanë kryer për sy e façë që nuk përmejnë, në më dhënë disa veti, ose, përshemull në filimin e Kur'anit, në surën Bekara, Allahus për në huat ala thët, wa idha kile le hum la tufsidu fil ardhi, kalu inna ma nahnu muslihun, e la inna hum humul mufsidune, vë la killa jesh arun. Kër jë thuhet hipokritve, mos bëni qëregullime në tokë, pra cilësie tyre qenë ka qëregullimi. Ata thënë, jo, në jemi, pamira se dhe përmirësues në tok par kundrazi. Thotë Allahu ata vërtet janë çrregullues, mirëpo nuk e ndin një gjë të tillë. Etas para shtruat pyetja pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e veçoi në këtë hadith hipokritin me këtë tre cilësi. Ës shumë interesante një shpjegim të cilit e bën Hafi dhe Ibn Rajbi rahimahullahu taala thot se jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith i ka përmendur tre cilësi më thonë nëna fikut ose sipas transmetimit tjetër 4, mirë po e 4-të do ta bëj aty një sqarim të shkurtër, është i ndërlidhur me njërin prater të tre qelcive. Ka përmendur gënjeshtër, gënjeshtrën, mos përmbushjen e premtimit dhe tradhsinë e manetit. Për arsye se të gjitha veprat e njeriu, të gjitha ajo që buron prej njeriu do të jetë ose fjalë, ose vepër, ose qëllim që ka të bëjë me zemrën. Etash Peambeli sallallahu alaihi wa sallam e përmendin gënjeshtrën për të treguar dhe për të sinjalizuar në të gjitha veprat të cilat janë degjenerim i djohës. E përmendin mos përmbushjen e premtimit për të aluduar në të gjitha veprat që kanë të bëjnë me degjenerimin e veprave të zemrës. Dhe përmendin tradhën e përmendi amanetit për të sinjalizuar në të gjitha veprat Do të thonë që janë degenerim de i veprave të gjymtyrëve të njëjë që njeriu i kryen me me trupin, me trupin e tij. Do të thonë nuk janë vetëm këto tre cilësi, po janë më shumë vetëm se këto tre cilësi aludojnë në cilësitë për shembull gënjeshtra, barthia e fjalëve për gojëimi, shpifja, dëshmia e rënshme. Të gjitha këto, do të thonë, janë karakteristika të munafikut në esencë. Po, janë cilësitë të hipokritit, të dyftirshit. Dhe normalisht do të thonë pasi që mendimi më isak si thash është se bët fjalë për një fakun në vepra në dyftirësin në vepra kjo nuk do me thonë se është një vepër e let për kundra zi të gjithë djetarët kanë tërhequr vëmendjen se një gabimi këtil në cilin mund të bje besimtari shpijen tek mosbesimi, njëtë si kurse më katët për shembol e ndryshme janë, si që kanë thonë djetarët e herëshëm janë postat e kufrit mosbesimit një besimtar i cili bën një mëkat, mëkatet e mëdha për shembull, qofta ajo për shën prostitucion, qoftë konsumimi i alkoolit, qoftë përdorimi i kamatos, ti i thënë këtu, qoftë, do të them, ë, keç përdorimi i pasurisë i jetimit, qoftë shpifja, do të them që u bëhet besimtarve nën derën e tyre. Këto mëkate të mëdha janë postat e mosbesimit që ti dërgon mosbesimit. Derisa, do të them të gjej përgjigjen tënte. Andaj mkatët e marrin njërin dhe e fusin, më thon në një rrug për ta dërguar deri tek mos besimi andaj duhet, më thon të kemi kujdes. Kusht e cilësia e katërt që e përmend në transmetimin e dytë, a ditit na ditën Abdullah ibn Amrit. Ku thot Peygamberi sallallahu alaihi ve sellem, katër cilsi kush i posadon ajo është munafik i pastër dhe kush e ka vetëm një cilsi për tyra, më thon, ai ka një cilsi të dyftërcisë derisa ta braktis atë derisa ta braktis atë. ë uh, pastaj përmendet më thon uh, uh, tradhia e uh, e manetit, gënjeshtra, kur flet gënjen, mos përmbushja e premtimit dhe uh, kur grindet ose zihet me ndonjërin uh, i tejkalon kufit. Çfarë kuptimi kjo kjo më thon kjo kjo pyetje i tejkalon kufit. ë uh, këtu ë uh, disa dietar thonë se kalimi i kufive te kalimi kufive në kët rast nënkupton daljen nga binarat e s'vërtetës. Dhe paraqitja e të vërtetës si të pavërtetë dhana sjelltas. Kjo zakonisht ndodh kur dy njerëz grinden dhe dalin përpara gjykatës për të gjykuar, dhe ai i cili është më gojtar, më i aft në mbrojtjen e vetvetes, mund që nëpërmjet fjalëve të tij, nëpërmjet fjalëve magjike që do të shpreh, mund që ta paraqesë të, të vërtetën si të pavërtetë dhana sjelltas. Dhe kjo do të thonë është një cilësi E, e, pa, e hipokritit. Ko është një cilësi e dyftirshit, nuk është cilësia besimtari. besimtari, e besimtarit. Para së gjithashë besimtari, siç ka thënë Peygambeli sallallahu alaihi dhe sellem, e ka paraqysh atë fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi dhe sellem, i cili ka thënë: "Men halafa ala yamineen sabrin liqtata mali imri muslimin, laqiya Allahu wa huwa alayhi ghadan." Çe thot, ai i cili betohet. ëm do të thonë duke gënyer me qëllim që t'ja marrë një pjesë prej pasuris vlaut të ti besimtar, do të atakoj Allahun s'panën huat ala, kurse Allahu do tjetë me të shumë i hidhruar. Pase për më beri sallallahu aleyhi wa sallam, dhe më dhëtë, abëgadhur rrijali inda Allah, el edhul khasim. Njeri u më i u ryer, tek Allahu, është grindaveci i përbetuar. A i cili vazhdimisht më thonë grindet, dhe vazhdimisht më thonë mundohet që ta mbroj vetë vetën duke e që në do të thon të pa drejt, do të që në fajtor faktikisht. Dhe puna e fundit, pika, çështja e fundit se do të takshaq përmendur si komentim e i këtyre haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një çështje që ka të bëjë me besimin, ë sidomos me ë me dhëbin e hadithit, do të thon ata të cilët kanë mbajtur vijen e, e drejt të kuptimit të fejs islame, të cilët thonë se këj hadith gjithashtu alodon në një gjeshë shumë të rëndësinshme. Ajo është se tek besimtari mund të bashkohen edhe disa cilësit të besimit edhe disa cilësit të mos besimit. Pra arsye se në momente kur besimit do pësohet, në momente kur njeri do pësohet, mund që të bëjt disa gabime disa mëkate, mirëpo ai nuk bëhet mosbesimtar. Dhe kjo është qendrimi i drejtë i Helenistetit, i cili thonë se njeriu, në mëthan, mëkatari, ai i cili bën mëkate të mëdha nuk del nga feja, megjithëse rrezikohet imani i, mirëpo nuk del nga feja. Për dallim prej shumë, shumë, shumë fraksioneve, të cilat janë extreme doshta në qendrimet e tyre. Një fraksion për shemb, i ka konsideruar të gjithë besimtarët të cilët bijnë në mëkate të mëdha, i ka konsideruar si mos besimtarë, kurse e, një fraksion tjetër i ka marë, dhe me thonë, mëkatët si një qështje e letë të cilat nuk e dëmtojnë besimin e besimtarit, as që e damkohësin, atas që e zvoglojnë atë besim. Në thonë, të dy fraksionet janë fraksionet të devijuara, nda i qëndrimi e helisonitit është se njëri ju nuk del nga fja me mëkatët të mëdha. Dhe për të i kuptuar mirë disa tështë, tekste të shëriatit, të cilat aledojnë në një gjë të këtilë. Se mdo njëherë mund të shohim se disa tekste me më e, flasin, se me disa më katë të më dha njeri mund të delë prej fesë, në këtë rast që ndrimi i drejti i besimtarit, është që tituboj të gjitha tekste të shëriatit dhe të nxjel një konkru, konklus të, të sakt, e cila është se, më thënë, njeri ju, me mëkatet e mëdha mbetet musliman, mirëpo me iman të dobët. Allahu e di më së miri. Bah xhi ndëruar Allah ju shpërblef ndërsa pyetja radhës se është kjo në internet përveç fakti që mund të informohemi me, me informata të ndryshme, kohëve të fundit dukshëm janë hapur edhe me faqje të ndryshme ku paraqiten si zgjedhje për smundje shpirtërore. Pra paraqiten si hoxhallar të ndryshëm, protagonistë në fjalë që i arrin sipas tyre e ti shërojnë këto sëmundje. Çfarë të na thoni me lidhje me këtë cilë është qëndrimi i Kuranit ndaj këtyre njerëzve të cilët në emër të xhallarëve mbas se edhe bëjnë gjëra të ndryshme. Kisha thonë se kur bëhet fjalë për shërimin e sëmundjeve shpirtërore, duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Sepse në këtë drejtim ka shumë manipulime. Shumë prër njerëzve pretendojnë se mirën me metodologjine drejt e shërimit të këtyre problemeve, mirë po në fakt, ata nuk janë gjë tjetër vetëm se ose ma gjistarë, ose faltarë, ose manipuluës, ose ma shtruës, si të duash, mund t'i quash. Nga në tjetër kemi edhe njerës të cilët nuk besojnë në zgjidhjet të cilat feja islami e ufron për te kalimin e problemeve të ndryshme shpirtrore të cilat janë vërtet një sprof e madhe. Janë një sprovë e madhe me të cilat shumë prej njerëzve ndoshta e sprovojnë. Shikuar nga prizmi i besimit islam, smundjet shpirtërore ë janë të ndryshme. Nuk janë vetëm probleme mendore. Ka edhe diçka tjetër, domethënë që e psikia, psikiatria ose psikologjia moderne nuk ka arritur domethënë që ti kuptoj, siç është për shembull magjia, msyshi, çytjet e shëjtanit siç është për shembull zilia. Të gjitha këto shkaktojnë pasoja të rënda për njerin. Për shembull, në Magjin Allahu subhanahu wa taala thotë: "Uyetallamuna ta min huma ma yufarrikuna bihi baina al-mar'i wa zawjihi." Çifutët mësonin nga Haruti dhe Maruti gjëra me të cilat i ndanin bashkëshortët njëri pritjetit. Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që të kërkojmë mbrojtjen e tij nga magjistaret, të cilat bëjnë magji dhe ashtu duke i lidhur njët, më thonë frinë në të, dhe të më minë shërri në fathat i filokat. Dhe kërkojmë brojtjo Allah nga shërri i gravet të cilat frinë në njët. Si do qoftë, më thonë, i përmenda këtu argumete për të treguar se realiteti magjisim, syqit, të cilat janë probleme shpirtrore, janë të vërteta, edhe me, me Kurane dhe me hadithet e pehamberi sallallahu a.s. Andaj ne duhet të jemi shumë të kujdeshëm Uh, para ta se si si do të shërojm këto probleme? Si do të shërojm? ë uh, Nëse mësojmë mënyrën e drejtë të tekalimit të këtyre problemeve, sipas rregullave të Sheriatit, atëherë pasaj do të mund të dallojmë se kush është ë uh, kush ofron zgjidhje të drejtë, kush është në rrugët e drejtë dhe kush është manipulues. Do thon për kët po e bëj kët sqarim. Pra ne duhet të dim se çka është uh, shërimi i drejtë. Elhamdullah tash për shembull në Gjuhën Shqipe kemi disa libra që flasin për këtë mënyrë të shërimit, lezimit e, për shërimit të sëmurve me kuran dhe sunet, më thonë autorit Ahmet e Zehrani dhe Abdul Medjit e Zahim, që e keni në, që është edhe në Gjuhën Shqipe dhe kush do të më thonë të lohet më teper, mund të aledzoj këtë libar. Mirë po, të të përmendit isha shkurëtimisht se cilat janë, më thonë, kushtet, e leximit të sakt ose rrukjes ose yshtjes së vërtet dhe cilat kushte duhet t'i përcojë ai i cili mirret me këtë gjë në mënyrë që ta shohim, më thonë dhe të kuptojmë se rrezikun e, e atyre njerëzve të cilët pretendojnë se ngjoja se i shurojnë probleme shpirtërore, mirë po në fakt ata rrezikojnë besimin e pacientëve të tyre. Dhe do të, të sqeroj se pse rrezikojnë besimin e pacientëve të tyre sai takon yshtjes me Kur'an dhe Sunet ose leximit me Kur'an dhe Sunet që u bëhet atyve të cilat janë të provuar me smundje shpirtërore qoftë ajo probleme dhe brengra, qofshin ato magji, qofshin ato msysh, qofshin ato çytje të shëtanit ndonjëherë, s'është patjetër që dikush tjetë, do të thonë, ë, i smur nga magjia mund që të ketë vetëm ngacmime prej jashtë trupit të tij, do të thonë, nga djalli dhe këtu që të ketë probleme dhe të mos gjej qetësinë në jetën e tij. Kushti kryesor të hyjties së saktë të leximit të smurve, do të thonë, me Kur'an dhe Sunet është që ky lexim të bëhet me Kur'an edhe me Sunet. Të bëhet me Kur'an edhe me Sunet. Do thonë mos bëhet me fjalë të pa kuptimta, të mos bëhet me thirrje të emrave të panjohr të cilët e praktikojnë fallxhorat dhe magjestarët, duke i thirrur djajt dhe me bashpunim i pasaj, do thonë që u ajapin djajt atyre i bëjnë disa gjëra të çuditshme. Edhe gjithashtu duhet të jetë, do thonë, ajo që thuhet të jetë e kuptimtë. Të mos thonë për shembull se ne bëjmë shërimin e këtyres mundjeve me metoda misterioze. Ja, s'ka metoda misterioze. Thjesht për nga beli sallallahu aleyhi wa sallam, na kam suar se njerëzit të cilet se muren, në më thonë, mund të aledzim surën El Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, pasaj surën Kullhuvallahu Ahat, që është emrin e ka surëtul Ikhlas, surëtul Felek, surëtun Nas, Kullia Eul Kafirun, dhe në përgjithësi Kur'anin, për arsëjësë Allahu s'panë në hua t'ala thot, wa në nëz zilu minë l'Kur'ani, ma hua shifaun, wa rahmetun l'mu'minin, wa la jezidu dhvalimin e illa khasara, që thot, nëz brejsim nga Kur'ani, uh, atë që është shërim dhe më shirë për besimtarët, kurse të padrejtive nuk u ashton vetëm se humbjen. Dhe në Kur'ani është shërim në aspak nuk, dy shohet në këtë gjithashtu ka edhe lutje të ndryshme të cilat pehambiri sallallahu aleyhu a sellem na kam suar që tu athomi atyre të cilat janë të prekur nga këto probleme janë të spërvuar me probleme të këtila pre lutjeve që është të shkur dhe me një kuptim shumë të bukur është Allahumma Rabbin Nas edhi bilbes o shfiën të shafila, shifaila, shifauk shifaen laju ghadiru se kama që dhëtë o Allah e Zoti i njerëzve largoi kët sëmundje dhe shëroi, do të them, këtë të provuar me një shërim që nuk do të pasohet pastaj me, me sëmundje tjetër. ë Pastaj është do të them një situatë tjetër të cilën Xhibrili alayhissalam ia ka bëu pejgamberit sallallahu alayhi wasallam kur disa prej armiqve të Muhamedit sallallahu alayhi wasallam dëshën që t'i bëjnë magji Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem, por nuk i arritën qërim qëllimit, vetëm se i shkaktuan një ploksti fizike pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem. Erd Xhibrili alajhissalamu dhe ia bori një dua pasaj pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem ka mësuar atë lutje shokëve të tij. Tha bismillah arqiq er min kulli shay'in yu'dhik wa min sharri kulli nafsin aw aynin hasidin, Allahu yashfik. Bismillah arqiq. Er do thotë që do thotë në emër të Allahut të lexoj nga çdo gjë që të pengon dhe të dëmton. Dhe kërkoj mbrojtjen e Allahut nga sherrri i smirkeqit dhe ziliqarit dhe në emër të Allahut të lexojmë. Domethënë një hyjthje e saktë duhet t'i plocoj këto kushte, ti jet prej Kuranit, edhe prej Sunnetit, ti jet me fjalën që kupton se mund të dhe lutje të tjera përveç Kuranit, edhe nëse janë lutje domethënë të, të mirëfillta dhe dihet se çka kërkon se çka kërkon njeriu. Gjithashtu ka disa kushte të cilat duhet t'i plocoj e personin i cili mirret me kët punë, ai i cili u lexon të tjerëve, se jo çdo njeri din, do të thon të të bëj e leximin e atyre të cilët janë të shprovuar me probleme të ktilla. Ato kushte që duhet t'i përcojë një një një musliman i cili mirret me rrugë ose me lexim ose me ystje, do të thon janë disa fjalë të cilat mund t'i përdorë, do të thon, me, pa si sinonime. Është që puna e parë në vend të jetë njëri e devotshëm. Të ket bindje se shërimi është prej Allahut subhanahu wa taala dhe kështu ti mos ai të të certë. Se shërimi është prej Allahut subhan nuk vjen shërimi nga ai. Gjithashtu duhet të jetë i sinqertë. Duhet të ket mbështetjen e Allahut subhanahu wa taala. Do thon për të arritë, do thon shërimin, duhet që të ket sinqeritet. Dhe prekushtave shumë të rëndësishme është që të jetë në rrugë të drejtë që tjetë në sunetin e përmëberitësën, që besimin të aket të pasër. Nëse thuët përshemull se filan e, personi, në një x person, shërben në një turbe të caktuar, dhaja ofron shërim, ose një person tjetër, më thonë, është më katar, mirë po me gjitha të nuk falet përshemull, mirë po me gjitha të është shumë i sukseshëm në shërimin e, e të sëmurve, më thonë, nga magjia ose mësishë duhet ta dim se këta persona domethën janë manipulues dhe janë fallxhorr, nuk janë në rrugën e duhur. Dhe ai i cili shkon dhe te një fallxhorr për të kërkuar, domethën vetëm për të pyetur ata. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë: "Men etakahena fa sa'alahu an shay'in, lam tuqbal lahu salatu 40 yawman." Çfarë thotë ku shkon te një falltar dhe pyet për diçka? Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e pranon namazin 40 dit, nuk e pranon. Po s'valdhë, si do t'ishtë e puna nësa i beson fjalve të falzorit? Nëse i beson fjalve të falzorit, për nëmën bërë i sallallahu aleyhi wa sallem, ka thonë, men e takahinen au arrathan, fa sadaqa bi majekull, fa qatë kefara bi maunzil ala Muhammed, që thotë, kushkon të një paradeftua, së të një parathonë, së të një falzorë dhe i beson fjalëve të ti, a i në fakt ka mëhuar shpalljen e cila i ka ardhë Mohamedi S.A. Pra, duhet qekojmë se qëfar është a i ledzim, kush është a i që e banë ledzimin, në mënyrë që t'i dalëjmë në me thonë mashtruesit, magjistarët, faltarët, për atyrëve të cilët ledzimin që a bëjnë të sëmurve e bëjnë në përpushmërit e plot me regullat e Koranit dhe të sunetit të përnëbjërisër Allahu A.S. Hojtjë ndëruar, Allah, ishtë problem, ne i kemi edhe të disa pyetje, por sigurisht të do t'iletzojmë në pjesën e dytë e këti emisioni. Të dashur të lishikuhës të anje është koha kur ne të të bëjmë një shputje të shkurtër, por ju sigurisht duhet që ndroni me ne, sepse ne të të rikëthe emisër ishtë për të vazhduar më pjesën e dytë e këti emisioni. Sëremu alaikum të ndëruar të lishikuës, vazhdo një që është rëhën edhe me tejmë, emisionin ton dhe tua i ndukër kërkuar për gjithje, me muan e studio, hoxha jonë ndëruar Agim Bekiri. Pra hoxhë ndëruar, po e ledhemi dhe pyëtjën e radhës, ajo thëtë kështu. El Hysuneti, Gjëmate dhe Selefi, që farë kuptime kanë këto terme, dhe të na ishpjëgoni këto. Ahli Sunna wel jemaa në aspektin gjuhësor do thotë i thartë së sunetit dhe të xhamatit ose mbashkimit. Pra i thartë së sunetit do vashën që jep me nënkuptues se ka edhe i thartë atyre të cilët nuk janë në rrugët e sunetit, i thartë risive dhe bidatit dhe i thartë e përçarjes. Do thon faktikisht është xhamati am bas, i cili është formuar, në më thonë, nga Muhamidi sallallahu aleyhi wa sallam, me shokët e ti. Këta e në ehlisun e ti. Etash, këtë term, është përdorën nga Abdullah i bën Abasi, ehlisun e, i thartë e sunetit, kër e ka komentuar ajetin, Allahu s'panën huatala, joh me të bjedh dhvujuhu, a të swad dhvujuhu, që e thotë, ditën e kja mejtit, disa fityra dhëtë të zbardhen, dhe disat e tjera do të nëzijhen. Kështu është ajeti kuranor. Kurse Abdullah i Benabasi radiallahu anhu thot, do të zbardhen fityrat e i tharve të sunetit, dhe do të nëzijhen fityrat e i tharve të risive, atat të cilët kishin dal, dhe dalin vazhdimisht nga binaret, e, ose nga rruga e Muhammedit, salallahu aleyhi wa sallam. Ehli suneti ka disa e mërtime, qënë ehlul hadith, qënë që dhe thot i tharë të hadithit, qënë el firka en nagje, Grupi është quatur at-Taifatu al-Mansura, quhen gjithashtu, domethën grupi i ndihmë, pala e ndihmuar për Allahun subhanehu ve teala. Gjithashtu quhen selefi. Se fjala selef do thotë në nën kupton gjeneratat e para, tre gjeneratat e para të muslimanëve, të cilët janë edhe gjeneratat e, e, e arta të islamit. Pejgamberi sallallahu aleihi ve sellem e katan generata i ka përshkruar si njerzit më të mirë të historisë njerëzore. Foth Khairu en-nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, që thotë njerzit më të mirë janë njerzit e shekullit tim, që janë sahabët ose shokët e Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam). Pastaj ato që vinën pas, domethënë gjenerata e dytë, shokët e sahabëve që quhen tabi'in, kështu njihen me këtë term, dhe gjenerata e tretë e taba'ut tabi'in, domethënë që janë nxënësit e nxënësve të Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) alehhi wasallam Shkurtimisht do t'i përmendi cilat janë themelët kryesorë të ehli sunetit në mënyrë që të kuptojmë se kush janë këta. Themelet okay. kryesorë të ehli sunetit janë, ë, kështu si vijnë. Ë, përvetësimi i Kuranit edhe Sunetit dhe kuptimi i tyre ë në bazë të as, në thonë natë mënyrë siç i kanë kuptuar shoqte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tabiinat e tabiinat ve të gjithë dhjetar të hadithit. Do të thon kuptimi i Kur'anit edhe Sunetit. Pastaj, pranim i këtij kuptimit dhe futja ti në çështjet e besimit, në çështjet e etikës dhe në çështjet praktike që është fiku. Pastaj, do të thon rregull uh, i ehli sunetit uh, tjetër është se ehli sunne wal jemaa e uh, potencojnë se bu, uh, burimi themelor i nëzjerjes së dispozitave qofshin ato të besimit aso, apo të fikut është Kurani dhe Suneti kurse logika ju përshtatët atyre për dalim për disa fraksioneve kryesisht apo logjetet të cilët e kanë shënëtëruar mendjen derin atë shkal sa që Kurani dhe Sunetin ja kanë përshtatë mendjen, mendjes Kurani dhe Sunetin ja kanë përshtatë mendjeve të tyre kjo është një gabim normalisht ehlsonit mendon se rëndësia e logjikës, do të them është shumë e madhe. Është kusht i domosdoshëm për të kuptuar fenë, mirëpo nuk është as që e pamvarur mendja e njeriut për të arritur deri te gjërat e vërtetë, deri te çështjet e vërteta të besimit apo të fikut. Andaj një predietarve shumë të famshëm të muslimanëve e përshkruan kështu domethënë raportin mes mendjes dhe shpallje sa allahus pa në huetela, thot është njëtë sikur që syri e, me dritën e djellit. Nëse syri nuk ka dritë, përshjallë nuk mund të shikoj. Njëtë edhe mendja, nëse nuk e ka dritën e Kur'anit, edhe hadithëve të përjambelit sallallazam, nuk mund të asheh të drejten. Këtë janë shkurtimisht, në me thonë, ata kujdesen, me thonë, ehlesun e walë gjema që të shërbenë gjithajajo që është transmetuar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për ta klasifikuar çka është e vërtet dhe çka është gënjeshtër për arsye se me kalimin e kohës shumë fjal, do të them, shpifën mbi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, gjojëse ai i ka thënë, mirëpo në realitet e, nuk i ka thënë këtë, anëshkurtëmi. Pra dhe edhe edhe ehli sunne, edhe selefi, do të them, quhen ata të cilët e pasojnë rrugën e sahabeve, tabiinve dhe et tabiin. O gjëndëruar, Allah ju shpërblev për prezencen dhe sigurisht për gjitha për gjithjet dhe dhena. Allah ju shpërblev të edhe juve. Pra të tashur të rishikues, kjo ishte të tërë asaj përket këti e misioni. Bashdo të kohëm i javën që do të vjenë, deri atëher ju le në përkujdesit allaud. Esselamu alaikum. <fri>